Salme 7. En klagesang av David, som han sang til Jehova om Benjaminitten kurs ord. Jehova, min Gud, til deg har jeg tatt min tilflukt. Frels mig fra alle som forfølger mig og utfri mig, for at ingen skal rive min sjel i stykker, liksom en løve. Rive meg bort, når det ikke er noen befrier. Jehova, min Gud, hvis jeg har gjort dette, hvis det finnes noen urett i mine hender, hvis jeg har gjengjelt den som lønner meg med det som er ondt, eller hvis jeg har plyndret noen som uten framgang har vist fientlighet mot meg, la da en fiende forfølge min sjel, og la ham innhente den, trokke mitt liv til jorden, og la min herlighet bo i støve. Og reis deg, Jehova, i din vrede. Stå opp ved rasseriutbruddene til dem som viser fientlighet mot meg og våkn opp for meg, for om dom har du gitt befaling. Og folkegruppenes forsamling, la den omgi dig og vend du mot den tilbake til det høye. Jehovas selv skal felle dom over folkene. Døm mig Jehova, etter min rettferdighet og etter min ulastelighet som er i mig. Jeg ber dig, måtte de ugudeliges ondskap få en ende, og måtte du grunnfeste den rettferdige O Gud, som er rettferdig, prøver hjerte og nyrer. Mitt skjold er hos Gud, en frelser for dem som er rettskaffende i hjertet. Gud er en rettferdig dommer, og Gud slynger ut fordømmelser hver dag. Hvis noen ikke vender tilbake, skal han kvesse sitt sverd, han skal visselig spenne sin bue, og han skal gjøre den klar til å skyte med. Og han skal gjøre sine dødsredskaper i stand. «Sine piler skal han gjøre til flammende piler. Se, der er en som er svanger med det som er skadelig, og han har unfanget vanskeligheter om å føde falskhet. En grav har han gravd, og han ga seg i kast med å grave den ut, men han kommer til å falle i det hullet han ikke i gang med å lage. Hans vanskeligheter vil vende tilbake over hans eget hode, over hans isse vil hans egen vold komme ned.» Jeg skal prise Jehova i samsvar med hans rettferdighet, og jeg skal synge og spille til pris for Jehovas den høyestes navn.